eta main inguruan jende uh, frango ditugu uh, gurekin uh, denak IESlariak, lariak, uh, etxetik ies uh, egin zuten agarai batean uh, militante izanak ere eta erakundean militante izandakoak eta nahi genuke diakin zuen dako egudori, uh, nolakoa den edo zer um, simbolu edo zer uh, uh, ege duen apilaren zortziak zuentzat. main inguruan beraz lehenik Xavier elosegi Ongi etorri. Bai, mire eska. mikroaren aurrera torbilzak ginen dizut. Ongi etorri, eh, Xavier? Bai, mire eska. Beraz, zurekin azteko behar bada, um, irorogo eta bian, milagiatzion eta irorogo eta bian, etorri zinen hiper euskal bai. egirat. Bai. Ara, e, kondatzen aldi guzu, pixka bat e, eta erakundean sartu zinen, zer gaitik? Ba, zer gaitik, e, funtzean, e, euskal zale nintzerako, eta abertzale ere eta, hola, <coughs> errian, tonosan, hene sorterrian, bazen uh, talde bat, orta az, uh, zena eta, hola, sartu egin uh, be, Nik uste, mirabeatzi gunda behar eta emezo hartzian, nik uste. Beraz, i, uh, araus, eta ies egin izan behar zen uan askifite hor da, nortik Bakatu? Ies egin behar izan bai, peruela? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta 1981ko bateko horduan Orduan, daen e, eta ziren de asko hartu zuten eta urte hartan gertatu zen Donostian 25 urtetik ari eta frankoren alzamendua festalat eta egun hortan izantzen hainbat akzioak eta egindakoak eta hen zeigraven adar ditzen cena horduan aktivistenak Eta hori izan zen trenbaten kontrako atentatu gixako bat Eta ere hainbat espanol eh, ikurrin errezituzen Donostiaren erdi erdian, denen ahintzinean eta igun argiz mm. Eta joan, eh, memento gura hautatu zenuen? Eh, ez, ez, ez egiteko? Ez, ez, hortan izan zen Ordoan atxilotoa izan zen Ordoan atxilotoa izan zen Ordoan atxilotoa Horrokoz denak harapatuak uh, izan ziren eta ainiz eta ainiz torturatuak ere Hor uh -huh. duan, ezaguna zen gabalkon izena eta ere, eta nantanaz uh -huh. Tol Tolo xerra zirela, ganduzu, surzaz N bai. uh, Gara johtan, Frankizmoa uh, azkarra zen biztan dena eta ze bizi molde uh, erameiten zinuten Frankizmoaren pean laburbiltzeko zer? Uh... Ba... <laughs> bizi molde ni lanean hagin Beaz, nangile baten edo empliatu baten misimoldea, normala. Baina hartazkanpo, baziren aktivitateak eta aktivitateak egien bat izaten ziren, elizak gerizatzen zituen eta erakundeetan, ala nola, oagi, gipuzkoan. Eh? Eta, gero, denapaginakien baziela beste altan batzu ala nola, elakoak aski ziren orduan. Eta gure lana lanazen, ba, paparanda egitea eta e, militante berriak sortzia eta taldeak egitea, hori ta, zen. Euskara debekatua eta espanjola Eusk reina... Euskara debekatua bai eta ez, e, etxetan etzen debekatua, etxetan, etxetan, de etxetan autozen zuraz, askot debekatzen zuten, etxetan ere. Eh? Mana, etzen neokz debekatzen zuen, ez zuen debekatzen, euskaraz etxean egitea, ja. baina bazien familiak utzikairiaz edo, eta tolo eskako karrikan salgu e, e, gazten multo bat, ezen neho euskaraz hibitzen eta, hola, fomenatzen, sekulan etzen euskuea entzuten, mm. tolo eskako. Mil-Aviatzen dugu eta batean, bazen talde bat, eta aiek bai, elkarren batean izien euskaraz, eta egiten zuen piskabat, e, gauza, agir agir Segituko dugu zurek ilan, lasteja, xabieja, itziak imatze baita zure ondoan, itziak onge etorri zure ere. Eusker. Beraz, gauza bera, eh? zure historia kontaigu zupiskabat, zein ugtetan uh, sartu zinen militante eta zein ugtetan etorri zinen nunarata? Ez dak, etorri nintzen iruro eta marrean. Noi sartu, ez hartu sartu-sartu, bazen movimendu bat euskeraaren, bueno apresioren aurka, beti zer nahi egin, euskara denazen de bekatua, denazen de bekatua, orduan, bueno, ba... beti biltzen, beti bilatzen duzu inguruan nor... nor laguntzakit, nor danz zure pentsamendu... adunak edola hola, eta, bueno, ba... zartu holan ez poliki-poliki, gauzak egiten... E... Propaganda eta alako batean, ba aldein berru Nungoazira? Ni, ba kiokoa bizkaitarra, bizkaitarra Eta um, senditu zenuen behar jala ere um, egoera e, izte, e, Nimen toktako egoera ikusita zerbait, zerbait egiteko behar Ha, bai, zerbait egin behar zen eh? harigin, endena, zen itotzen ari ginen dena, zen zen deurz egin Feren ez da Eta iruruguita majean eto gizinen zu honera? Eparraldera bai. Eta geruztika? Hemen egen daiz, tazinaiz, bueno, joaten naiz eh, berriro orai ez lariak, azik ira berriro... Itzultzen, eh. Bai. Itzultzen edo bederen... Bai, bai. Behiro etxerarzen. Muga hori ez dugu hor dago beti, nahi ez dugu nahi. Ipare Euskal Herrian, zer errez ebitze mota, ukan zinuen, hiruron eta Marian? Baina baziren beste ikide batzuk eta beraien etxean hartu ziguten eta poliki poliki, olangore bizi hamen egin dugu. Bueno, eta gauza asko gelditu dira bidean, eh? Eta, bueno. Ba, bai, Hiztoria luzea baita, e... si, represioa da. ez da, epimotzu batetako izan zan, pechatzot bizi zameuzuela familian bat asko. Gauza asko bai. Eta lagunen artean eta jente asko gelditu zaigu bidean, eta... Mm -hmm. Itzulia main ingurua segitzen dugu, eh, Jose Manuel Galaxaga. Juan Manuel. Juan Manuel, bakkatu, onge eto gizuri ere? Bai, zuheri. Eta zuzaldibian sortua. Zaldibian sortua nahiz bai. Eta um, zein mementotan mirakatu zinen zuhere, edo sartu zinen eta erakundean. Ba, fa, zaila da, da, da zehaz bat matea, noiz sartu nintzen, baina goberatzen naiz, ba, hemen sortzi urte, fe, meretzi urte ingurua dituela sartu nitzela. Eta gero etorrinitzen e, mila bederatzen, da iruguita mairuan. Iruguita e, mairuan, Bai, bai, hogeita bost urte nituen, bai, hortz. Ados, e, etxetik joan behar ezatea, pentsatza hutez dela eges, familia abisatzen da olakotan, zer egtatzen da? E, bai, nire kasuan, bai, abisatu nuen, bai. E, lana, e, justu, zaldibian, iriki gendun taberna bat ikastu la, laguntzeko, eta han e, asinitzen lanean eta irulabete bakarrik egin behar izan dituen da hankagero eta gero lehkutu beraz um, Berdin, ahazoinak zuretzatzen izan dira gauza bera frankismoan Ismoan bizi zenuten egoera ezin jasan hori borokatu nahian e, Frankoren ditadura menpean bizi ginela konturatzeako hondik uste eta lehenbizik Euskalduna ginela eta e, Euskaldun eta aberri babagendula eta hori zapalduta ziola eta horiz zapaltzen zuena franko zela konturatu ginen. Eta hor sartu ginen, hor hasi ginen kontzintzi bat hartzen eta herrian mugimenduak Euskara zaldebian denak mintzatzen ziren. Ezkendun horren arazorik baino bazen kultura falta bat eta hortik hasi ginen jende mugitzen, antzerkiak egiten Eitzaldiak ematen eta jendeakin, eta orduan mugimentu bat sortu gen duen, Eta hori bakarrik ezken duen aski, behar gen beste pausu bat eman azkarragoa Eta orduan erabaki gen duen, ba, erakundean sartzea. Mm -hmm. Bogoka ahmatuaren autu hori, uh, autu pizu da zaila izan otuzan zure garaian Esta ha vivida esa ficha colatzea. Haratago badi badoa bai, pertsonala. Beste gauza bat eskatzen zuen harri. Hori eta? eta bai gaztea ginen <risa> eta bai erreski sartu ginen baita gogoekin. Ados. Bai. Egero bai. e, itzuli hemen ere ezu galdera berdina ze harra aukandu zu eh, ona raten. oso ona izan gendu gok. Hendaian bizi ginen, eh apartamentu batzuetan eta laun asko ginen, gero beste bidetibatzean anai artea ere eta jendeek oso ongi hartu ginen ustean ere endaian laguntza ondia hartu genduen eta egizan da, emendik nahi duk eskertu, iparraldeko emantzigun harrera, eh, ez degula beharrainen sekula eskertu eta nahi duk emendik eskertu, iparraldeko jendeari Hain zuzen, terroristatzat jo zaituztete hemen? Hemen? Bai Ego etorri ginean ez, ez... E... E, e, itz hori etzen erabiltzen? Etzen erabiltzen ez. Etako kideako oneraturtzen zirenean, etako amenen, etziren terorista bezala deituak? Ez, hori gero etorri zen itz hori. egin du aldaketa, zoriduriko. iduriko? Jankismo garaian, nire segin zenotelako? Aldaketa? Z bai, tan, bai. E... Hori da, Etako militante bat garaian Etako et, eta jarra daitzen zera eta gaur gaurkoen gehiago terorista hitza erabiltzen dela. E, hori ez dakiten nola sartu zuten, enez gogoratzen baina pentsatzen dut, eh espainolari espanyolari etzaion askietakoak izatea, behartzen duten legeak jarri eta orduan e, pentsatzen dut hitz hori erranekin jendea gibelatuko zela gure inguru hemenetik. Eta orduan gogorrak sartu bertziren eta jendea bildurtuko zuena. Eta horrekatik e, jarri zuten, terrorismo hitz hori. Frankoren eriotzak markatu du, aldaketa? Etzat irutzen. Bai, itzia, jazua, eh? Geroago uste dut. Geroago Gero uste dut. Uh... Bai. Bai. Legeria aldatu direnean, hori dio zu? Uh... Ba, asko aldatu ziren, eh? gu eturregin ginenen Ofrako paperetan biltz, e, sartu binen, erregistro politiko bezala onartua ginen, baina ehun batetik bestea zirak e, zera zela, e, erabaki zuen e, Frantsian etzela gehiago e, e, politiko euskal politikorik etzela gehiau, eta orduan den horiek endu zigun e, zehori paper Eta orduan hasi e, behar izan gendun, ba, karta edaz ez zuh eta biltzen Eta eia gure izakera politiko hori ezabatu zigo Ados, segi dituko dugu, eh, ingurua, mire esker zunelatitzuliko gira orain dik e, Begoña baitugu gurekin, e, Begoña Aranguren... bat lehenago, zer? Baez, biko te bat dugu, laet, du, Jose Olinen eta Begoña Aranguren, eh Eta, beraz, zuek? Baina Ni azte nahiz, ni ez nahiz izan refusiatua, ni etorrin izan donen atzetekan esposatzera Maitasunez Eta gero, bo sartzen zira giro hortan eta... baina ni izatez ez naiz izan refusiatua, ni beti ju nahiz bestaldera problema gabe Ego behar bezala. bestala Ego behar emazte bestala, Pairatu duzu, edo bizi izan duzu Eben, malerozki bai, bai Pasatu dugu Elkarrekin Elkarrekin, eh, miseria batzuko. Hainiz <risa> <risa> <risa> goztatu zaizu, edo Artan duzu bezala maitasunak gein hartu du Hainiz goztatu bizian ala ere Ez in... gaztia nintzen eta kontenetorren nintzen eh, Parizera junginan Noiz zen? Irobe eta Marrian eta padizera joan ginean bost urtein ginoan eta gero bai honara etorri bizzera, eta hemen gelditu gira Ni etorren nintzen bi urterako ezaten zun bi urtean dan haukatuta zeola eta... ja... <laughs> eta behira zenbat urte pasatu dira eta pentsatzen dut problema orain hasi lapuizka mobitzen, mobiltzen anuain arte e, nagoela Beraz, apirilaren sortzia, Joxe, ulidan? Bai. Hala erreten du, eh, zuke mm -hmm. egiten er, er, zinuena... Ze el... declarazioa, zure demazteak ah? erreten dizuna. Bizea horiak. Bizi eh? <laughs> guztia azurekina... Azkenean, zuen bizearen parte gehiena iparjozkoa lehian iragadu. Si eh, Azkoz gehiago, ba. berro ba. eta zazpi borte. Hori <laughs> da, eta eta demazteak maita xo nagatik, Joxe. Ba, hori da, <laughs> Ejantzen iola, bi urteren zazizango zela. Ba, hori erran azuten, hori erran azuten. Eta nizin istu, egoi. eta zuksin istu, egoiak. Eta gukere, bai. Eta beraz, apirilaren sortzia egun, zer bi urteren dako orduan, irurgoi eta amahian? A... Ba, e, nipentzatzen ni egun ondiba dela. Ez, eh? hau lehen le, le hau etorri zan, urte mm. bete hau etorri zan. Iri eta behatzen entorri bai. zan.